Zatko pripada Allah'u gospodaru svih svjetova, neke su salavat i selam Allahovog poslanika Muhammeda, salavat i reka selam. Poštovani prisutni znači sestre, salamu alaikum, da radi dobro. U organizaciji NVO Orient već imamo kontinuirali niz predavanja, manje više svi znamo koje su to djelatnosti ove nagladine organizacije a naglasit ću najbitnije, valorizacije i promocije islama, islamske kulture i zdravosti i laživota. Gostujući predavač Račelas je profesor Sanin Musa, koji će govoriti na temu Poslanik Muhammed, Salalahu Lavehi Leselem, Milost svim svjetovima. Iz bogate biografije profesora Sanina Musa izdvojila sam sljedeće. Rođen je 1972. godine u Sarajevu, gdje je i završio osnovno i srednje obrazovanje, Studirao je orientalisti, arapski i penzijski jezik na Savijalskom univerzitetu kao i islamske nauke. Na paputetu za islamske studije internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru stekao je zvanje profesora islamskih nauka. Sani Musa, profesor islamskih nauka, daji je i publicist, do sada je objavio osam knjiga, deveta je u pripremi, održao je preko sto predavanja širom Balkana i Europe, a večeras mi imamo priliku da čujemo njegovo predavanje u okviru kojeg je i promocija knjiga. Prije neko dam riječ profesoru, napominjem da nakon predavanja slobodno možete postavljati pitanje, usmeno ili pismeno, Vodite računa da pitanje budu u okviru teme i ako pirate da pitanje postavite pisanim putem, zamolit da bude čitko napisano jer suhvatnom neće biti pročteno. A sada sa velikim zadovoljstvom riždana profesora, budemo. Vatim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala rasulina muhammedin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya ayuhil ladhina aminu taku Allah Wa kunu mas sadiqin ubaad Zahvalim sallahu jalla shanuhu Salavat i salam Na naszych poslanika Muhammad sallallahu r.a. Poshtovani Prisutni assalamu alaikum warahmatullahi Barakatuhu Wa ala ala ala ala jalla shanuhu Dasme opet Zajedno ovde u lijepom gradu da ova druženja ova predavanja odnosno ova je zikr jer ovo zikr spominjanja Allaha i njegova poslanika swtselem, traje i da to ide naprijed Hvala vama što ste odvojili svoje vrijeme i našli za shodno da večeras prisustujete ovde da podijelimo ovo vrijeme da budemo zajedno i nagradu kod Allaha Đalešanu in da nađemo da podijelimo Pa stolica malo, malo škripi. <laughs> malo je ovaj nezgodno, ali dobro. Nadam se da ćemo nju tušiti. E, veliki je hajr i velika počast od Allaha Đalešanhu govoriti o Muhammedu sallallahu vijes. To je za men jedna od najvećih blagodati koje Allah može dati čovjeku da govori o njegovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem i da je to nekome interesantno i zanimljivo. Hvala Allahom s toga je svom robu dao da govori o njegovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem da ga hvali i pohvaljuje. Jer to Muhammed ime koje niko prije Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem nije imao, nije nosio. U stvari znači onaj koji je Hvalin, koji je pohvalin, koji je mnogo hvalin. To je Muhammed dolazi od hamd, hamd je zahvala. A od hamd dolazi je Elhamdulillah. A sa Elhamdulillah počinje Kur'an. Elhamdulillahirrabbilalamin. To nije prvo objavljeno, Fatiha nije prva objavljena i nije prvi ajat Fatiha Elhamdulillahirrabbilalamin prvi objavljeno. Nego je to Allah na redi Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem da na početku Kur'ana, odnosno Mushafa, kada otvorimo stoji Fatiha, da je prvi ajet nakon Bismile, alhamdulillahi rabbil alamin, i to će ostati do sudnjeg dana. A od toga, alhamdulillah, dolazi Muhammed, onaj koji je mnogo hvaljen i pohvaljen. Iz toga smo već raz ovdje da hvalimo i pohvaljujemo Allahovog miljanjika, njegovog odabranjika, I našeg uzora Rasulullaha, Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve. sallam. S toga vas prvo obraćuj sestre za molim. Prvo da kad se spomene ime Muhammedov, kada čujete Rasulullah, Allahov poslanik, Božji poslanik, kada čujete Muhammed da kažete sallallahu alaihi wa sallam ili alaihi salatu wa salam ili makar alaihi salam, I radom hadisu govori Resulullah s.a.m. Pričava se događaj, prenosi se da se penjao na svoj mimber Allaho poslanik s.a.m. u džami i na svakoj stepenici je kazao ono što nisu ga nikad čuli ranije da je kazao, na svakoj stepenci bi kazao amin. Pa ga upitaš je zašto si to kazao Allaho poslaniće, nismo te čuli nikada da si to rekao, ali rekao, došao mi je melek Džibril i kazao mi o Muhammede, između ostalog neka je daleko od Allahove milosti onaj čovjek u čim ti imenu, u čim ti prisustu budeš spomenut a on ne donese salavat na tebe znači neka daleko od Allahove milosti onaj ko čuje tvoje ime a ne kaže salallahu alayhi salatu wasalam alayhi salam što znači neka lahva, blagoslova Allahova milost I njegov, znači, blagoslovna Muhammeda, Allahovog poslanika, kažem i šedanom, salam, Allahu alaihi Muhammed alaihi salam je naš uzor. On je najbolji uzor. Allah ga nazvao Usvetun Hasene. Najljepši uzor. I to je uzor kako se dolazi do Allahove milosti. Kako se dolazi do njegove ljubavi, do njegove nagrade. Nemojte misliti I ponesite večeras sa ovog predavanja da se ikako lahova milost njegov ljubav njegov džennet može postići osim putem koji je išao Muhammed sallallahu alejhi Zato je rekao naš poslanik alihi salatu ve selam tako mi onogao će ruci moja duša i kojim me poslao sa istinom. Kako se to volio zaklinja da ukaže znači na veličinu toga što će poslati kazatre sulallahu alejhi ve sellem wa li nafsi bi yadik ta komyuna ga ruci moja duša niko neće čuti od, za mene od ovog naroda, pa bio kršćan ili jevrej, a da u mene ne povjeruje a da neće ući u džehennem znači kogo čuje a nije u mene povjerovao, njegov put je i njegovo mjesto je džehennem što znači nakon Muhameda sallallahu alaihi ve sellem braćom i sestri ne može niko kazati moj uzor je taj a da ga to povede ka džennetu nakon Kur'ana ne može niko kazati moja knjiga je ta a da ga to povede ka džennetu Nakon islama ne može niko kazati moja vjera je ta da ga to povede za ženetu. Znači ovo je ono što nam je ostavio Doniju Muhammad s.a.v. Hateme nebijin, posljednji poslanik, pešat poslanstva. I to ostaje do sudnjeg dana tako. To ostaje dok će trajati ova, ova planeta i život na nju. E, da bih ovo potvrdili, Allah Čelešanuhu u sunatom Imrani, Kaže, stavljubillah, kul in kuntum tuhibbuna Allah. Reci, ako Allaha volite, ću svi reći, volimo Allaha. Ako Allah volite, reci Muhammede, fe tebi uni, mene je slijedite, pa će onda Allah vaza volite. U jakfir lekum zunubekom, joj prostičavam grijehe vaše. Znači, ne može se Allahava ljubav, joj prosti grijeha postiču osim putem, ići putem kojim je išao i Muhammed sallallahu alaih sallam. To je put uspjeha, sreća i spasa i na ovom svijetu na budućem i na Dunjaluku i na Ahireku. Iako je Muhammed a.s. naša najveća svjetinja, mi smo nažalost svjedoci da se ta svetinja pokušava zgaziti, omalavažiti, poniziti. Mi ne trebamo i ne smijemo to dozvoliti. I ovo večerat što govorim, što smo se okupili svog ove teme, znači pokazate nečemo, da ne dozvoljavamo to. Mi niče svetinu nećemo gaziti. Poštujemo svetinu svačini. Ne slažemo se možda sa krstom, ali ga poštujemo, to je nečeva svetinja. Neću ga gaziti. Ali ne smije se dozvoliti da se gazi svetinja naša, koja se zove Muhammad s.a.w. Kogod bude pokušavao tu svetinju zgaziti, Allahu je Đelešanu objavio rat. A šta mislite kako će taj rat? Se završiti kakav je njegov ishod. Nećemo Allah dat hajra u životu. Jo o tem je govore mnogi primjeri kroz historiju kako su završili oni koji su vrijeđali Muhammada salava srbi. A bilo ih je mnogo. I dana iz ih mnogo. Šta nam ovo govori? Nekad nas neku uvrijedi. Loše onama priča. Čujemo da je nešto kazao. To je normalno insano teško padnje. Međutim, šta su govorili o najboljim čovjeku koji se ikada na zemlji pojavio, koji je, je zemljom hodio i poslije koji ih bolji neće doći? Šta su sve govorili Muhammedu? Da je vračar, da je ludak, da je sihribak, da nastavlja tako itd. Pa poslije njegove smrti nakon što je presjelio na Ahirene. I danas, šta sve govore o Muhammedu? A to je najbolji čovjek koji je zemljom hodio. Tu se utješi nekada. Tu nađi utjevu. Šta su govorili o Musa, a.s.w. Kaže, u jednom prilikom Allah Želešanu traži nešto. Kaže, gospodaru, tražim od tebe da me sačuvaš od ljudskih jezika. Da ne govora o meni loše. Allah Đalešanu kaže, o Musa, od toga nisam ni sebe poštedio. Ja ljudima dajem na fakult, dajem sve što imaju. A oni mi pripisuju dijete. Pripisuju mi, znači, imam ženu, da imam dijete i tako dalje, kaže Allah Đalešanu. Što znači, u tim stvarima treba čovjek nekada naći u i gledati Allahov zadovoljstvo, ne zadovoljstvo ljudi. Gledati kako će Allah biti zadovoljan. Pa ako te Allah zavoli, zavoli će te ljudi, ali pravi ljudi, iskreni, čisti, dobri ljudi, a ovi i drugi, njima čovjek nikada u osnovi neće, neće valjati. Muhammad alaihi selam je rođen, a oca nije vidio nikada, nije ga zapamtio. Njegov otac je preselio na Ahiret, umroo, dok je još bio u majšnom utrobi Muhammed Aleyhisselam, otprilike šest mjeseci je nosila ga njegova majka kada mu je preselio otac na Ahiret Umru. Nikada nije kazao životu bavu, nikada nije rekao oče. I očekivati je bilo da takav čovjek neće imati očinske milosti. Međutim, njegove shabi kazuju da je to bio najmilostiviji čovjek i da se svaki u njegovom društvu osjećao kada ga Upravo njega Muhammed Selam najviše voli. Pa je došao jednom prilikom jedan veliki čovjek poznat kod Araba koji se zvao Amr ibn al-Az, prijimio Islam raduji Allahu anhu i njegov odnos, odnos Muhammed Aleyhisselam prema njemu, iako ovaj je čekao 20 godina, pa onda prijimio Islam, 20 godina se Kur'an objavljivao, a sad tako lijepo prema njemu obhodio Muhammed Selam, Da on i kazao, Allah uposlaniče, ko ti je nedržio od ljudi, očekujući da će čuti svoje ime? Kaže, mom, da je nedrža mi je, a iša, svoju ženu. Ovi pokazuju stvari šta je žena u islamu i kakav je odnos prema ženi, šta je islam donio žene. On kaže, od muškaraca, čekujući da čuje svoje ime. Kaže, nije bab, ebu beka. A dobro, ko poslije njega, očekujući da čuje svoje ime? Kaže, da omero. A dobro, ko poslije njega, onda kaže Osman, a ko poslije njega, Alija, više kaže, nisam smio pitati, mislio sam bit ću zadnjih. Zadnjih će me spomen, ali zbog odnosa kakrivom mislio sam da samo mu najdrži. Znači, vidimo tu milost Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam. Isto kao što neki učenjaci kažu da kada se gledaju dokaze poslanstva Muhammeda, koji je njegov najveći dokaz, neki kažu to što je uspio za relativno kratko vrijeme, Od dvadeset nešto godina, od tih harapa koji su bili a, pustinski vukovi, koji su bili beduini, koji su bili neobrazovani, nekulturni, napraviti bakljonoše civilizaciji, vođe ljudskog roda i civilizacije, samo 20 i nešto godina. Kaže, to najveći uspjeh i najveći dokaz da Mohamed Al-Sallam postala to da Laha Čelšanu kao njegov poslanik i da ne bi običan čovjek. Od jednog gomera koji je zakopao svoje živo žensko djete u zemlju ili jednog koji se zvao uh, Abdullah ibn Muleik koji je zakopao petero svoje djece, znači pet curica, pet čeri zakopao u zemlju. Jer to je bilo popularno, to je bila njihova tradicija, to je bilo nešto što je bio trend iz određenih razloga. O potom, možem kasnije još nešto spomenuti, napraviti ljude koji su postali za relativno pratko vrijeme baklinoše civilizacije ljudskog roda. Večerašnja tema je Muhammed, sallallahu a sellem, Allahu poslanik, milost svim svijetovim. Moglo bi se zvati umjesto milost svim svijetovima i savršeni Allahov plan. Moglo bi se zvati i Kur'an koji hodi. Moglo bi se znati i zahvalan Allahov rob. Sve u tri riječi. Naši opisi Muhammeda, sallallahu a sellem. Milost svim svijetovim. Zašto milost svim svjetovima? Zato što Allah dželešanom kaže: "Ve ma'arsalnake illa rahmetal lil alamin. Poslali smo te samo kao milost svim svjetovima. Odnosno nismo te poslali osim kao milost svim svjetovima. Kad se spomenu svi svjetovi, kad se na početku Kur'ana kaže alhamdulillahi rabbil alamin, hvalalah Allah gospodaru svjetova. To ne implicira postoje još neke galaksije van Zemalci tako dalje. Mi tamo ne znamo ništa. Možda i postoje Allah i njihov gospodar i da postoje, da je to značajno za nas i da postoje, Allah bi to objavio kroz Kur'an, kao što nam je spomenuo da postoji džinski svijet, paralan ljudskog, međutim, o to nam Allah nije kazao ništa i nas to ne interesuje, ta priča ono zemaljcima, ovaj, mnogo je popularzovana, u stvari ne znači ništa, nikakav on zemaljcika neće doći na zemlju, treba odmah znamo i tako dalje, i da postoje, kažem, Allah bi nas obavijestio o tom jer je Kur'an ustav do sudnjeg dana ljudima postoji, upustvo za upotrebu, kao veš mašina, kompjuter, televizor ima upustvo za upotrebu, koji ti daje proizvođač, da tamo nečeprkaš sam po dugma, nećeš pokvariti taj proizvod, isto tako insan kao najsavršenije stvorenje mora imati svoje upustvo za upotrebu. To je Kur'an. Ako ostavi Kur'an, pokvarit se. Danas se ljudski rod zbog toga pokvari, jer ostavi ostavio Kur'an svoje upustvo za upotrebu. Kažem, Allah Đalešanu kaže mi taj ajc svakodnevno slušamo, učimo koji smo u poslali smo te samo kao milost svim svjetovima. I zaista je Muhammed s.a.v. bio živa milost. Milost koja je hodila, koja je hodila između ljudi. Gdje god je došao, bio i milost. Ovo svim svjetovima znači svakom čovjeku, svakom stvorenju. I da svaki čovjek i svako stvorenje lahao svijet za sebe. Ti si svijet, ja sam svijet, imamo svoje strahove, svoja nadanja. Uh, imamo svoje radosti, imamo suze, posto ga smije i obrnuto, svi smo mi svjetovi. Isto tako životinski svijet, svijet džina, svijet meleka, sve su to svjetovi koje Allah Želešanu stvorio i kazao nam nešto o njima. I Allah je gospodar svih svjetova, a Muhammed je milo svim tim svjetovima. Jednom prilikom da tu milost malo uh, objasnimo, sjedio je sa svojim drugovima i onako jeli su nešto, naišla je tudi jedna žena sumnjivog morala koji je i tada bilo i poslali je mužici, nevjernici, neprijatelji Muhammed Ali Selam da ga isprovocira. I ona prilazi i kaže, vidi ga kako jede, kaže da je Boži poslanik, a jede korob. A Muhammed Ali Selam koji je sjedio sa svojim drugoma na zemlji, ni čemu se nije razlikava od njih, bio jako skroman, da kad bi neko došao da ga traži, ne bi znao ko je u masi, ili bi usti kao svoji drugovi. On odako pogleda je sa zemlje i reče, a zar ima veće groba od mene? Aludirajući time da je on Allahom, dželdešanu, rob. Zato mi svakodnevno izgovaramo la ilaha illa ili ašhadu la ilaha illa Allah, wa ašhadu anne Muhammeden abduhu, u rasuluhu, svjedočim da nema Boga sam Allah i svedočim, da je Muhammed njegov rob i poslani. Kaže, zar ima veće groba od mene? A ona da bi ga dalje sprovocirila, kaže, govoriš da je si Boži poslanik, a ne bi meni ponudio, jer je vidla više nema hrane. Onda da je selam vadi, je zaloga iz usta, kaže, oti guru, izvoli. Znači, bio je spreman to zadnje iz usta podijeliti. I ona tu biva poražena time i kasnije primila islam i bila dobra, dobra muslimanka. To milo svim svijetom, a vidio još jednom primjeru. Kada jedna, znači mužak, deve, koji se zove dromedar, bio jako razjaren. Kogod bi mu prišao da ga smiri, on bi ga, znači, išao da ga da Taj mužnjak deve je jako opasna životinja kad je razjaren. E, I niko nije smio da priđe. A zatim mu je prišao lagano Muhammed, alaihissalam, uzeo ga za povodac i deva je tako, znači, blago, ponizno se spustila, i na hona, alaihissalam, rekao, sva Allahova stvorenja svjedočuje da sam ja, Boži i poslani. I ova deva je ovo sad pa svjedočila, osim, kaže, nepokvornih ljudi i nepokvornih džina. I ta deva, odnosno ta životinja suočena sa veličinom Muhammeda, a.s. i njegove ličnosti poslati od Allaha se pokorila, iako je svako koje pokuša da ju priđe i šta znači da ga ubije. Najvišću još jedan primjer te milosti, koja se zove Muhammed, s.a.v. Naime, kada je učinio Hižu u Medinu prinuk što je uzgrađen minber u džami iz je držao hudbe propovjedi, znači Imao jedan panj na koji bi se popeo i odatle bi, znači, držao hudbe i kazivao ljudima. E, kada je napravljen nimber, naravno, Muhammed Aleyhisselam je odšao s tog panja, nije ga više koristio, popeo se na svoj nimber i ljudi su čuli, znači, ovo je mutevatir predanje. Mutevatir znači ono što je mnogo ljudi čulo i nisu sam mogli dogovoriti da slažu. Čuli su kako taj panj plaćuje, čuli su njegove jecaj. Zatim mu kaže, prišao Muhammed selam, pomilao ga svojom rukom i otišao i taj pan se smirio. Znači čak jedno drvo, drvo koje nije živo stvorenje za nas. Mi ne znamo njegove tajne, kakav je njegov odnos prema Allahom, mi to ne znamo. Ali čudu su eminuciju da je znači, puštao jeca i kao da plače i nakon što ga je pomilao Muhammed Ali Selan koji je miluo svim svijetovima, kaže to se, više, to se više nije čuo. Šta znači o milost svim svijetovim? To znači da je svaki propis kojim je došao Muhammed Aleyhisselam, bilo to namaz, zekja, post, hađ, bilo to pokrivanje za ženu, bilo to propisi za muškarca, bilo koji, znači sve to milost za čovjek. I mudrost. Pazite, ako se sprovede u nekom području, nekom mjestu, u neko vrijeme, nešto od propisa što iz milosti prelazi u grubost, pa to postaje težina za čovjeka. Odnosno iz mudrosti pređe u besmislicu onda to nije sud da cela nije mu mjesto nije vrijeme tom propisu. Zbog toga Muhammed aleyhisselam kad su ga u Meki pozivali na džihad je bio znači mučen. Pozivali su ga Daj, da ajde ustanimo s oružjem na njih da se oslobodimo da se pobijemo sa njima. On je rekao ne, nismo dovoljno jaki, neman nas. Iako je džihad to najveće dijelo, s velikim nagradama, odbio je da ga radimo, nije bilo mjesto i vrijeme. Jevo je jako bitno za one koji razumeju o čemu govori. Naci propisi s kojima došmo od selam sa so svim milostima i mudrosti, ali imaju svoje mjesto, svoje vrijeme kada se sprovode. Ako im nije mjesto i vrijeme, prlašće uz milosti u grubost i iz mudrosti u besmislicu, odnosno treba ostati u srcu kao nijet dok ne dođe vrijeme za njih da se sprovode, da bi postili svoj puni efekat. Rekao: Osi Muhammed alej selam svim svetom, moglo bi se zvati u večeras Muhammed alej selam, savršen je Allahu u planu. Naši u tri riječi opisujemo našeg poslanika. Zašto savršen je Allah u plan? Mamed al nam je rođen u proljeće. U mjesecu Rabiul Eberu. To Rabiul Eber, znači proljeće. Odnosno, u mjesecu aprilu. Proljeće nije hladno, a nije ni bravo. Nego je između, sredina. Allah Džalšanu kaže za muslimana, Kedhalike dja'allakum ummetem vasapa. Tako smo od vas stvorili umet sredine, da idete putem sredine, da ne pretjervujete jednu krajnost, da ne zatežujete puno, idete u ekstremizam, ali da ni stani puno popustljivi u smislu prostečala, mogu ja na šta hoću. Allah mu dostim. Nije ni drugo nije islam, nije to put Muhameda sallallahu alajhi wasallam. Muhammed je bio znači, milost, kao i proljeće kada je rođen. Nije bio ali nije bio ni popusljiv. Uvijek kada bi birao između dvije stvari, dva propisa koji imaju istu vrijednost, uzeo bi ono što je lakše. Nikad ne bi uzeo teže. Osim ako se radno o grijehu, od grijeha je, kažu, bio najdaljim muhammetslost. Znači nije išao u ekstremizam i kazao to je put, ali nije ni popuštao. Znači uvijek bi uzeo lakše, ali ne bi popuštao tamo gdje nema popuštanje. Na primjer, ako odlađa zašanu u toj poznatoj kratkoj suri i hlasi, Kratko je po broju ajeta, riječi i tako dalje, ali veliko je za koji kažem Muhammed Sad Selem da je to trećina Kur'ana, kaže, za, kada se opisuje Allah Hađalešanu, to je kao njegov, kao njegova lična karta gdje se opisao, nož gospodar, između ostalo kaže Lem jelid velem jule. Nije rodio i rođen nije. Znači Allah Hađalešanu nema djeteta, a nema ni roditelja. On je od vajkada i zaovijek će ostati. Nema ni početka, ni kraju. On je prvi i posljednji. I nije rodio, rođen nije. Znači ako kaže Lađanšanu da nije rodio, nema dijeta, nema sina. I rođenije nema roditelje, mi ne možemo za islama prihvatiti da on boži je sin. Znači tu nema odstupanja, Muhammed selam tu nije odstupao. Evo kažemo Allahov rob i Allahov poslanik kao što je bi Muhammed selam, kao što je bi Musa alejhiselam, kao što je bi Ibrahim alejhiselam i tako dalje i tako dalje. Drugo, taj savršeni Allahov plan e uh, Muhamed sa sallam je po historičarima rođen 20. odnosno 22. aprila. Tu se malo razilaze. Ali ja držim da je 22. aprila. Zašto? Zato što je 1300 i nešto godina 400 nakon nam da se sallem. Određeni znači organi, institucije etnih nacija donijeli su znači ovaj proglas da danom planete Zemlje proglašavaju 22. april. Iako nisu znali, vjerovatno, da imam za sebe rođen tog dana. Savršen je Allahov plan. Allah v Đelešani ih je nadahnuo da taj dan ustanove kao dan planete zemlje, kao da im je htio kazati i pokazati, uzmite taj dan za dan planete zemlje, u stvari dan kada je najbolji čovjek planete zemlje rođen i došao na tu planetu. To je taj savršeni Allahov Đelešanov plan. Kažem... Mogli smo učeras kazati, nazvati ovo druženje Muhammed Aleyhisselam Kur'an koji hodi. Tako ga je opisala njegova žena Aisha radijallahu anha, za koju smo kazali da mu je bila najdrža kad je upitao kad je bio upitan ko je najdrža. On rekao Aisha radijallahu anha neki je Allah zadovoljen s njom. Kad su, kad su ju pisali, pitali opiši nam Muhammed Aleyhisselam ona je kazala bio je to Kur'an koji hodi. Nači on je implementoval i pokazao Kur'an u svom životu. Pokazao da Kur'an nije knjiga za vanzemaljce, nije za meleke, nije za džene, za ljude. Da Kur'an se može živjeti i u svom životu. Naravno, malo prije sam govorio sa nekim okolnostima koje treba uzeti u obzir. I bio je poput Kur'ana koji hodi. nači isprovodio ga je u svom životu. Ono što bi govorio drugima, radio je. Ako bi kazali radite to, ako bi kazali, bi prvi to radio. Ako bi kazao, nemojte to raditi, to je zavrajeno, ne bi ga radio. I onda je tako ljude privlačio. I ljudi su ga ljudi su ga prihvatali. Kazaću nešto o Kur'anu. Jeste o Kur'anu stalno treba govoriti. Ja sam svim noć u turizima državu predavanja, dao sam nazivu je bio Savjet je na putu do dženneta. Jedan od tih savjeta je bio Pazi na Kur'an. Ali tu ne mislim Pazi na Kuran koji imaš u svojoj kući, jer to ga imate, koji uglavnom stoji zatvoren, iskuplja prašinu, koji se shvata kao relikvija, koji čuva naše kuće, to Kur'an I nije Allah, Želešanu, zbog toga i zato objavio. Pazi na Kur'an, znači uzmi, druži se s njim, otvori ga, pročitaj nešto. Svaki dan makar jednu stranicu pokušaj počitati. Dvije, idi na prilu. A Muhammed Ali S.A. kaže da pravu muslimanu ne treba proći dan, a da u njemu ne proći 20 stranica, odnosno džuz Kur'ana. Ale eto znači posticaj da se družimo s Kur'anom, da ga čitamo, taložimo u srcu i pokušamo sprovesti, sprovesti na dijelu. To je Kur'an. Zato je objavio. Što kaže Allah djelašanom nakon Fatihe, Počinje sura Bekare. Sledu vila. Bismillahirrahmanirrahim. Elif la mim. Zalik je li kitabu la ribe fi. Ovo je knjiga u koju nema sumnje. Da je to od Allaha djelašanom. Da je nije napisao čovjek. Da kad bi se svi ljudi okupili, nema sumnje da je ne bi mogli napisati. I džini kad bi im pomogli. Ne mogu sastaviti ni najkraću suru Kur'ana. Kada čovjek napiše knjigu, ako je iskren, on tamo možda naznači, ako vidite neku grešku, molim vas popravite, to ja sam insan, čovjek griješ i tako da Međutim, kad Allah objavlja svoj govor koji će biti sastavljen u knjigu, onda kaže dali kojim kitab ulavi. Ovo je knjiga koju nema sunje, nije se tamo naći kaže. Tamo nema nema greške i nema potrebe da se neko pravda. E, ovo prenesete kršćanima, hrišćanima, svojim komšijama, poznanicima, možda ih ima večeras na predavanju, bilo bi mi drago. E, Muhammed sallallahu se imenom u Koranu spominje samo četiri puta. Ovo govorim zato što sam čuo neki dan onako usput kako neko kaže pa puno se spominjem ajde da lese Kur'an to nije tačno da je nije pročitao Kur'an ga nije shvatio mu neko pogrešno prenijeo Muhammed sallallahu wasallam, se samo imenom četiri puta spominje u i sura Muhammed koja se tako zove to je <coughs> primer radi Hud alejhi salam <coughs> Allahu poslanik za kojeg većina možda nije ni čula spominje se sedam puta imenom Kur'an Isus odnosno Isa alejhi salam Spominje se u Kur'anu imenom 25 puta. Ibrahim alejhi salam spominje se imenom u Kur'anu preko 70 puta. Musa alejhi salam spominje se imenom u Kur'anu preko 80 puta. Kada bi neko ko ne zna kom je objavljen Kur'an, čitao, rekao bi u objavljen nekom tamo Musa alejhi salam, ne to je objavljen Muhammedu sallallahu Zašto mu govori? Zato što najko piše knjigu. nastoji se u krizi reklamirati, promovirati. I tako dalje. Mohamed Samasrlem da je pisao Kur'an sigurno bi se tamo promovirao više nego četiri puta, ja se spomeni me. Međutim, Mohamed Samasrlem nije pisao Kur'an jer je bio nepismen. Nikada knjigu nije čitao, ni prije, ni poslije Kur'anet je pisao svojom lijevom ili desnom rukom. Te nam Allah Đelšanu, inače, da je drugačije posumljali bi oni koji ne vjeruju, kaže Allah Đelšanu. Ovo je velika mudrost Allahova, da čovjek ako je bio najinteligentniji, najmilostiviji i najbolji u svemu, pa ustavi Da nas niko ne moge ukazati, pon to napisao, to što je tamo čitao, tamo je slušao, pa onda to on pisao. Ne, od toga nema ništa. Da uzmemo da je ovako, hajde. U Koranu, Allah Đelešanu suratul Mbiya spominje nešto, što je danas jako interesantno naočnicima. A to je takozvani Big Bang, odnosno veliki prasak. Odnosno, eksplozija koja se desila u Svemiru, kada, znači, nije bilo vasiona nebeskih tijela i tada je nastao svemi. A Allah Đalešanuhu pri 1400. godine i više objavljuje svom poslaniku Muhammedu s.a.s. koji o ovome govori u Meki koja je bila stvari pustinja, pjesak i sunce. Kad ljudi nisu znali ništa, oni im govori o tzv. big Bengu velikom prasku. Allah Đalešanuhu s.a.s. kaže Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i zemlja jedna cilina bili? Fetak nahuma, pa smo ih mi raskomadali. A zatim im govori drugi veliki naučni podatak: "Fi d'an na min al-ma wa kullu shay'in vode sve živo stvorio. Teke kasnije narod u 20. stoljeću dokazao da je čovjek 70% i više voda. Da je Zemlja planeta, na no, planeta Zemlja 70% i više voda. I tako dalje i tako dalje. Allah dželle shan govori prije 14 godina preko našeg poslanika Mala se sen koji to prenosi o Nečemu što je tek u 20. stoljeću drugoj polovini otkriveno u stvari da je atom nešto najsičušnije. Pala Đelešanu tada još govori inna la Allah zaista ne čini nepravdu koliko jedna zera. U našem narodu se kaže zera za nešto malo, a zera je u stvari atom. Naši spominje Muhammed s.a.l. atom prije 1400 i više godina. Šta više spominje se kasnije i Elektron koji još manji od atom, sve što spomenu Kur'an. Gdje taj <coughs> teleskop sakrio Muhammedus sallallahu alajhi da vidi i da sazna da su nebesa i zemlja bili jedna cijela pa se pa raz pa se razpmodali, pa tako nastao svemir. Gdje taj teleskop sakrio da govori ljudima ono što mala objašnjuje u sureti Jasin, ma kullum fi falaki yazbahun sve u svemiru kreće, se kreće i plovi Da tek da se kad to bilo otkriveno. Gdje je taj mikroskop kojim je Muhammed S.A. alejhi ve sellem vidio u stvari atom i elektron i tako dalje. Šta vi što suratu Rum Allah dželešanu govori o sukobu Perzijanaca i Bizantinaca. Perzijanci su bili više božsci, Bizantinci su vjerovali jednog boga, a su ih pobijedili u tom sukobu Perzijanci. Pa kaže za nekoliko godin će se revanš Gdje će Vizantinci koji su jedno od Boga pobijeti Perzijance više Bosne. Zaista se dešava revanš, ovi ih pobjeđuju, ali se kaže toč će se desiti ad, u najnižoj zemlji. I ovaj sukob se dešava mnogo nakon što je objavljeno, mnogo kasnije dešava se znači na obali mrtvog mora. A tu je zaista najniža zemlja, odnosno tu je najniža naborska visina, nula. Znači ove stvari nije mogla znati čovjeka. Nimo statuskog bezračuna gdje je to pa da kaže tamo što za to zaista besi. Ovo su stvari koje svakome trebaju povešati ubjeđenje u to ko je bio Muhammed sallallahu alejhi ve znači poput Kur'ana koji godi. E, idemo dalje prazimo naš jedan dio ovog našeg predavanja ili dio ovog našeg druženja da slučajati još nešto da je Muhammed alehij salatu ve selam bio uživanje za oko koji bi ga gledao bio uživanje za ruku koja bi ga dotakla jer kaže Anas radijallahu anhu koji je mnogo godina proveo uz Muhameda sallallahu alejhi ve sellem nikada nisam dotakao ni svilu ni brokata a da je bila mekša i nježnija od ruke Muhameda sallallahu alejhi ve sellem bio uživanje za uho koje ga je slušalo bio uživanje za nos kojim se približio pomiru soga Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je bio prepoznatljiv po mirisu koji je išao sa njim I ovo je, znači, put, ovo je sunet nama da imamo taj sa sobom lijepi miris. Kaže Omer radijalom, kad bi čovjek dao dvije trećine svog imetka za miris, za parfem, to ne bilo pretjerivanje. Jer je to sunet Muhammada sallallahu alaihi wasallam. To je znači bio onaj koji bio milost svim svjetovima. Od tog suneta Muhammada alaihi wasallam želim namesti večeras nešto i kazati kazati nešto Uh, to što to ću kazati zove se esivak, odnosno u arapskom mjesku to znači pranje zuba. Vidite, pri hiljadi često i više godina čovjek koji je došao iz pustinje, kažem pjesak i sunce su bili poznati, tadašnji Araki su bili uh, na jednom jako niskom nivou kulture, civilizacijskog odgoja i tako dalje, govori Muhammad s.a.v da se ne bojim da ću otežati svom umetu svojim sterbanicima la'amartuhum bis siwak na radioju i pranje zuba inde kulli mescid inde kulli salat znači kod svakog namaza prije svakog namaza bih na naredio da peruzu to je pet puta dnevno mi danas muslimani smo zaboravili na ovo mislim ovo su neke sitne stvari ali su jako krupne znači to je sunnet momdal selam kad već o tome znači zaboravili smo na pa se moramo početno ovakvim predavanjima da možda ujutru najveće operemo zube, da to bilo lijepo. Sunat, amena je sallam, i sude, tjena, lijepo kod ljudi prihvaća. Međutim, moderna nauka koja se bavi ovom, znači oblašću, kaže da je optimalno za čovjeka da pet puta dnevno pere zube. A ovo je davno kazao Allahov poslanik Muhammad, sallallahu alaihi sallam. Ima nešto što se u našoj islamskoj nauci zove sunenu fitreti, odnosno suneti ili praksa Muhammad, aleyhi sallam, koju fitra, a to je prirodna duša, čista priroda s kojom smo došli na ovaj svijet, koja prepoznaje to kao lijepo, se slaže. To fitra znači u stvari ono što kao imam sa sadem, svako se djete rodi u islamu, odnosno u prirodnoj vjeri, a kasnije ga njegovi roditelj i okolnosti u kojima raste učini kršćaninom, židovom ili vatropoklonnikom. Znači, svi se rode u prirodnoj vjeri islam, Je li djete koji potiče iz kršćanske, židovske ili bilo koje porodice? Je isto kao djete ko Ako mu ponudiš alkohol, djete će pobiti toga. Ako mu ponudiš uh, cigaretu, na primjer, djete će se zgroziti. Ako mu kažeš imaš li curu ili imaš li mom koji se crveni. Znači sve te norme, islam hoće kod nas da zadrži tokom života, da znači živi u jednim čistim, čistim životom. Zato se svako djete rodi u stvari. U islamu ga kasnije roditelj ili okolnost u kojima raste učini da postane malo drugačiji, da se promijeni, da se uprlja i tako dalje. E te sino ne fitrati u osnovih ima pet tih prirodnih sunjeta, ono govori zbog toga da izađemo odavde i da ponesemo nešto što možemo u svojoj praksi implementovati, da ponesemo jednu novu dimenziju o Muhammedu Selam, jer činjenica je da bio sam nekim sajmovima knjiga u sredinama koje nisu ekstra kao što je Beograd, kao što je Podgorica i tako dalje. I kada ljudi koji su nemuslimani vide Kur'an, idu ka tome, zaista Kur'an ima svoju veličinu i oni idu da ga kupe, da ga imaju. Ali kada vidi knjigu koja govori o Muhammedu sallallahu alayhi wasallam, kad vidi njegovo ime bježe od toga. Znaci puno je tih predrasuda i da večeras izađemo sa nečim odavde, odavde no kažem te sunnen fitreti prvi od njih od tih pet jeste nešto što se zove el-hitan u arabskom jeziku a to je kod nas suđanje ili obrezivanje muške djece. Allah dželle šanu kaže wallahu la yastahi min al Allah se ne stidi istine, kad se govori istina, objašnjavaju stvari nema stida. I ako ne znamo ovo, griježit ćemo onda smo najbliži i najpreći kaznjala ovo. Uh, to obrazivanje i sunetčenje muške djece nije precizirano sunetu Mamele Selam kad se odvijano, ali došao s tim naravno. A ipak prvi čovjek kaže koji su suneti obi Ibrahim Mamele Selam, koji je imao 80 godina pomola, to dao u dužnost, Znači koji je živo puno pri Muhameda Salosele. Tako da nije precizirano. Šafijskom meselu kod imama Šafije to sedmi dan urađenje djeca. Kod nas je to uglavnom praksao za tamo neka to malo kasnije dešava. Ima djece koji hvataju pred ženigu, znači pa možda ono to dobavaju. Kažu neki kad se oženije, pa tek onda to radi o tom potom. Ali eto to je kada je prvi taj suned, suned ufitrti Muhammeda Aleyhi 7. Drugi jeste također vrijezan ekstra za muškarce, a to je znači kraćenje brkova. Oni se aludira da bi muškarac makar brkove trebao da ima, Jer Allah Adjalešanu ni brkove ni bradu nije dao muškarcu tek tako, a ženu sačuvu od toga, sve to ima svoju veličinu kod Allah Adjalešanu. I ta brada je možda jedan pokrivač, jedan hijab za muškarca, ko što je mahrama hijab ili pokrivač za ženu, i sve to ima svoje. Zašto? Pa, ako ništa, barem brkovi, a oni ne bi trebali da prelaze gornju liniju i kaže, ne bi trebali da prođe 40 dana, a da se ne potkrate ti brkovi. Znači, ovo je vezano striktno za muškarca. Što se tiče same brade, a, dosta sa kod te brade, kod muslimana, pravi ovaj, dosta velike priče, pravi sa toga nepremostiva brda. Niko ne nosi bradu zato što je ekstra ljepši sa njom, zato što je to moda ili trend. I ovi momci koji nose bradu, nose iz ljubavi prema Muhammedu, sallallahu a sellem. I je Muhammed, sallallahu a sellem, nosio brade. Jelak kažem, nije to tek tako dao muškarcu, a nije dao ženu. I kad vidite nekog od muslimana, pogotovo odih mladića, koji svoju mladost i ljeputu žrtvuju radi ljubavi prema Muhammedu s.a.v. Ako ništa onaj, nemojte se baremi smijavati s tim, nazivati pogrni menima i tako dalje, jer to nema to nikakvog ni vehabizma, ništa drugog osim ljubavi prema Muhammedu s.a.v. i željom zaslijeđenjem njega, izgledom kao što on izgledao. To Allah i kad ljudi u srce, onda ljudi znaju o čemu ja pričam. Može sad neki razumiju o čemu ja pričam, dok ih mala to nestaje u srce, a da bi ih stavio tu u srce, treba to zaslužiti kad da blažiš. Sve se od životu zaslužuje tako i uputan, uputan. Ima čovjek koji kaže meni ovo možda ne interesuje šta ja, šta je ovaj priča. Može kaže ja da klanjam namaz, ma nema šanse. Ja da klanjam kakvi. Među tim ako mala to ulije u srce, on će posle godinu dana biti spreman da život dadne oltar nama zmor obit kojim mu dolazi. Mora, će, moram plaćati. Evo, život uzmi, ali ja moram ovaj taj namaz. E to je kada Allah uputi. Kada ulije u srce, spusti na čovjeka nešto, a sve se zaslužuje. Možda si nekad uradio nešto, nisi obratio paž za tebe i to bilo malo. Ali kod Allaha bilo veliko. Pa gospoda rekao ovoga svog, robo ću uputiti. On mi se sviđa. On zaslužuje da ide pravim putem. Zaslužuje da mi seš dočini da mi se kvalja. Kažu, neće, a to nije za mene. Neće u džami, to mi je mene. Da, kvalitam, ali nije to za mene, men. nisi ti za Laha, nisi mu se još dokazao. Nisi još, znači, došao na tu da ređu da mu se svidiš, pa da te oni zabarje i da te uputi i da ti ulije u srcu tu želju da ideš, da ideš pravi put. No, o tom potom jedna druga tema, možda ćemo nekad i o tebi pričati, šalah. Treći od dvih uh, prirodnih sunjeta koji se sada odnose i na muškarca i na žene jeste obrazivanje nokata ili režavanje noktiju. Ja znam da ću ovo ženama... Teško padat, pošto je to sad posljedna umjetnost, jedan trend. Otvaraju se posebne radnje za to šmirglanje noktiju i tako dalje, pedikir, manikir, kako se to zove. Ali, Muhammed Saselem je rekao da ne smije proći 40 dana, a da se noktina odrežu. I muškarcu i žene. E, zanimao kako šetan učini nešto lijepim ljudima što kod Allah'a nije lijepo. Jednom predanju kao spod kriju se krije se šetan. Da prevede možda danas, moglo bi se možda kazati kriju se bakterije ko je kada se ovaj, mjesi mjesec pitali gdje nešto ostaje u tom ljebu toj piti posljednje razni drugi problemi tako dalje. Ima muškaranaca koji pušta note na što ovde, ali da to zbog gitare možda ima nema čačkalica, ne znam, ali ovaj vidim kod ljudi to da se ju des mi pro 40 dana kada se nokti tamam da le cela mjeskata i to ulazi ako prođe drs jedan u zinu vrstu me kruha nečeg što je pokuđeno kad alađe, znači on ide pravo grijeh ček traka. Četvrti, također vezano za muškarce i žene, jeste, ako to do sada niste znali, saznajte, ako niste praktikovali, i tako ste muslimani, ako slijedite i volite, onda se određite li ono lahoposlanik, a to je znači obrazivanje, odnosno uklanjanje dlaka ispod pazuha. Ovo je za muškarce, za žene. I ako isto tako prođe, četrdeset dana, da se ta praksa nije uradila, to može biti ono što Šimala nije zadovoljno što vodi vodi ka njegovoj sržbiji znači jedna vrsta nekruha nečeg što je pokuđeno vidimo znači o čemu je govorio Mandale selam što danas tek ljudi vide kao lijepo kao čisto on je o tom govorio prije više od 4400 godina stalo na budim to mi iz današnje perspektive možda namovo izneda ko normal živimo znači u svijetu gdje na svakom koraku samo se reklamira Upravo no čemu govorimo kozmetika, njegovana žena, njegov muškarac, tako dalje. Pa na možda to nije toliko interesantno, ali bilje često godina ljudi su bili daleko od ovoga. mi je govorio Muhammed sallallahu I peta stvar jeste uklanjanje dlaka sa stidnih mjesta. Kažem, ovo treba da bude stida, jer su ovo sve praksa koju ne zna većina ljudi, a potiče od Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, to je sve znači čisto, zato se iz islam kaže at-tuhuru shatrul iman. Kažem, se da čovjek sa selam čistota je veliki dio imana vjerovanja a kad je pitao čovjeka koji onako adekvariše se kom musliman al ništa ne zna o islamu šta je za te islamoj kom bi rekao to je najčišća vjera govorio kažu najčišća vjera e, to jest bogovi zbogovi stvari tako sam našao zasodno da je to to ukratko spomenem polako privodim kraju ovog obrtajanja već je neki 40ak minuta priče a ja ne ulim dugačka predavanja ali ovdje imam još nešto da kažem što nalazim da je jako interesantno Naime, Muhammed sallallahu alaihi ve sallam kao što nam je ostavio Kur'an, prema kojem mi nažalost odnosimo sa jako nemarom. I tamo čemu u Kur'anu pročitati u stvari, odnosno naše vjerovanje znanje jeste da druge objave prije Kur'ana koje su objavljivane drugim poslanicima, njihovi izvori su nestali. Nestalo izvornog Tevrata koji je objavljen Muhammed alaihi wa sallam, nestalo izvornog Inđila objavljenja Issa alaihi wa sallam, nestalo izvornog Zebura koji je objavljenja Dawud alaihi wasallam. današnja Biblija je spojila nešto od ovih knjiga, spojeno danas u Bibliji, ali to nisu izvori. I mi ne mirujemo da je Biblija izvorna Božja knjiga, kao što je Kur'an. Međutim, Kur'an je ostao na zemlji, zato što se Allah zarekao da će ga čuvati i da neće ga nestati, da neće biti promijenja, a nije se zarekao za ove prije knjige. Ponašajim ponašano su prema Kur'anu, da bi ga nestalo. No, o tom potom, ostavio nam je Muhammed sallam, u svojoj praksi te osobine koje ćemo naći u Kur'anu. Iskrenost. Pa sve šta kažela Đalšanija s tim ajetom počinjem predavanja. Ste dobila ja, a juha navine, amenu, o vjernici. Ittakullahu, bojte se Allaha, vekulnu i budite. na sadaqin, sa onima koji su iskreni. Allah nam naređuje da budemo sa onima koji su iskreni, koji iskreno govore, da ih pronađemo i da budemo sa imatu Allahovo naređenje. Ovo automatski znači nemojte biti sa onima koji lažu. S njima ne smijete biti. Inače ponirate laž od šantomije grije. A ovo mi na rečenje prvu. Iskarnost, sabr, skromnost, čast iatost, hrabrost i tako dalje. Sve su to osobine koje nam je ostavio Muhammed eli selam nama muslimanima, ali su nestale od nas. Moraš da nas mnogo prokopati svoje ako čovjeka nađeš da dođeš što takneš malo iskrenosti njegove. Ljudi su zaokružili raznim farbama, mnogo su namazani razni, raznim mastima. To su postale danas osobine kojima se fale. On je o mene je prevart. Haj, znaš ti ko sam ja, gleda čao mene da prevario. To znači postale danas svrline. To nisu osobine koje je donio Muhamsa sve. Naravno ne znači, musliman treba biti naiva, ne. Ali tomu ne smije biti glavna osobina znači, kojom će se on faliti, nego mnoge neke druge osobine. Sve ovo je uslovilo. Zašto ovo govorim? da se desi jedna velika potvora i laž koja je postala danas normalna na planeti Zemlji, koja je jedna od najvećih potvora koje su se desile u istoriji ovej planeti, u istoriji ljudskog roda. Znači, us potvoru i laž da je Isus, Is a.s., Boži i sin, Bog, ili jedan od trojice, ovo je najveća, a to je da je Muhammed a.s. i njegov umet optuženi za terorizam i da su prozvani teroristima i da se krenu u rrt protiv Islava pod plašnom borbe protiv terorizma. I danas nas svako ko hoće, bilo što da uradimo s islam iz određenog raga, ne sviđa, može kada vi teroristi, vi ste wahabije, vi ste fundamentalisti i tako dalje i napasti na islame i na muslimane. Brejvik koji je ubio 70 mladih ljudi prije par godina u Norveškoj i koji za sebe govore da je kršanski ekstremista, ne oni kažu, ne ne, ma niste toliko, ti sam malo pukao, niste taj, ti malo lud. Znači, lud, nije kršćanski islamista. Međutim, svaka nepromišljena osoba, persona, nekažem budala kojima islamo radi nešto što nije od islama, automatski čekala s kada je to islamski terorizam, islamski fundamentalizam, islamsku ovu, islamsku ovu. Znači, to je jedna velika potvora koja se desila da milo svim svijetama Muhammed Aleyhisselam bude proglašen teroristom. A ja volim kazati, Muhammed Aleyhisselam se izborio protiv dvije vrste terorizma. Sklonio ih sa lica zemlje, kao mi bili on bi bio posthugno predložen za Nobolovu nagradu za mir. Iako ta Nobolovu nagradu izgubila svoje vrijednosti nekim laureatima koji su vrlo sumnjivi, no o tom potom, time bi se makar malo nepravde ova koja je učinjena prema Muhamedu Saleselim prije što dođe sudnji dan kada više neće biti prilike da stane pravda, ova ispravi. Prva vrsta terorizma jeste terorizan prema terorizma prema svom razumu. Insan, čovjek, mi, odlikovani smo nad hajvanom, nad životinjama, ničim drugim osim razumom. Ako misli neko da je snaža i da je tijimes na neke životinje pa sa lavom, tigrom ili medvidom, nikad se ne može bojiti. Ako neko misli da je brz, evo ovaj Huso Bolk, što ga ja trči 9,50 od 100 metara čovjek, a recimo sa koji je razvijao 60 km na sad, ide sa Gepardom koji najbrže lahom stvorenju, koji trči 120 km na sad, ne može nikad trčati. Ima nekog dobro pliva, brz, dobar plivač, a i sa delfinom nikad ne može plivati. Znači nismo mi tim osobinov nekim drugim odlikovani. Nego smo odlikovani ve alleme ademe resmaja kulaha, alleme podući Allah adema svim stvarima, narazno svi stvari, znanjem je čovjek odlikovan. E kad neka uzme obožavati drvo, ki, prijedne čovjeka, ženu, pare, euro je postalo božanstvo, tako? Pored Allaha Đelšanu, on je time omanovažio taj razum kojim bi Allah Đelšanu odlikovao. Muhammed sa sallamim se izborio protiv ovoga. I druga vrsta terorizma s kojom završava večerašnje obraćanje priču, protiv koje se izborio mojom saseljeni je bilo ono što sam spomenuo, znači ubijanje svoje žive ženske djece. Bili smo u Curicu koja je trčkavala Uda, ima možda 3-4 godine. Čera pi to nisu radili, kaže Allah Želešano, hašuteni mlak. Iz straha od neimašnje su tu djecu. Ili to je bio trend, nisu volili žensku djecu. Nisu to radili kad je djete malo, kad ne zna ništa odvede ga, znači, u pustinu i zakopa ga u pjesak. To je jedna od najgoreih vrsta umiranja, najtežije smrti koja može da se čovjek. To su Amerikanci radili u Afganistanu kad su tek ušli, stavljali su ljude u velike kontenere, zapavali ih u zemlju, tako su živi pod enormno teškim uslovom, umirali. Oni, znači, radi, kad bi dijete narasto, kova curca što je spominje, počeli raskovati dobro od zla, počeli raskovati ovaj, ko je babo, ko je majka, i babo je, znači, pusti, iskopaje rupu u pustinji, uzme je za ruku i povede i curca crini sa njim razlegara misli možda baboj povedaju kupi nešto da je počasti a ona ne zna gdje je vodi njen babo kako šta čujem ni Omer to je najtužnija priča najemotivniji emotivni su ispričane kad je zakopao to svoj je ženski dijete zbog čega sam jako kajao nije znači to sebi nikad mogao oprostiti jer je to bio taj jahlije to neznanje dok nije došao islam dok nije došla milost muhammeda salallahu kaže curicu doveo da te rupe onega drži I kaže, toliko ga je volila da kad je ovaj, htio da je gurnu tu rupu, zapuho je vjetar, pa ono na bradu donijela pjeska. Ona kaže, uzimaj taj mu pjesak, ovaj, skida sa bradi. Misli, babo je dobio nešto da je lijepo radi. A on je zatim, kaže, uzimaj stavlja u tu rupu. Ona ga još drži za prst, neće da ga pusti. I govori, babo, babo. On počne da je, da je, da je zakopala, ona govori, babo, babo, zove ga. I tako je, znači, ubio, tako je zatim. Pred ovog terorizma se izborio Muhammed s.a.w. Znamo, znači, šta je terorizam pravi, a protiv čega je došao Muhammed s.a.w. i s našim misijom je došao. Pošto na sestru, Allah, nam pačo i sestri molim Allaha dželšanu da sobina podari od neljavših osobina Muhammad, ndislam, je bio poput Kur'ana koji hodi Molim Allaha dželšanu da nam podari od svakog hajra za kojeg je molio Muhammed s.a.w. da sešlo svakog zla od koji traže zaštiti Muhammed s.a.w. Olažu, da naš susred sa Muhammedom na sudnjem danu bude kao susred ljudi koji se mnogo vole, a koji se dugo nisu vidjeli. Znate kad se ljudi vole, a ne vidje se kakvo je to srdačan susred. Molim Allah zašalj na slučaju najbliži Muhammedu na makšaru kada se okupimo na sudnjem danu, zatim na njegovom relu halb, koju će Allah dati kao posebnu nagradu, da dati ko popti jedan gutljaj, nikada više neću želim poslije toga i da mu budemo najbliži u... Jonetu Ferdau, za budem u komšija Amja Rabadanih. Ja ja programu. Ja vas molim samo za neko koji će puno ta važnje. Uh, donio sam ponovo neku literaturu za koju nalazim da će biti koristna. Uh, nisam donio jednu, jednu svoju knjigu, usko izlazi ta devjeta, pa možda narednije. Naredno naše družnje bude i promocija te knjige, onaj se zvati Smiri sebe i svoje srca, odnosno Zikravi Muhammedana i Sela. Ovdje imam nešto što jako vrijedno i ovo je literatura za svaku muslimansku kuću koja treba za dosudnjeg dana. Ovo je, ovo je tefsir Kur'ana. Kad će im tumačenje Kur'ana, knjiga na 750 stranica. Nekadavno kad smo krenuli putem iz Slava 50-a godina i više, mojom generalatom, mom, mom društvu, govorili smo imamo Kur'an, čita se na arabskom i u prijevodu, ali kad imali neki tefsir na našem jeziku da znamo što nam to laži, ali što vam poručuje. Hvala Allah, sad smo bogati, tefsira Jordanu je nezačeni znači tematski tefsir Kur'ana Šeha Muhameda Kazalija jednog od najvećih učenjaka 20. stoljeća barem drugije polovine 20. stoljeća znači ovaj tefsir ovu knjigu preporučujem svakome a što stan 150 stranica ovaj bogatstvo koje ćete donijeti u svoju kuću i ostaviti generacijama i za vas jer ne kupuje se knjiga samo neko čaršija ne mogu da čitam ja nemam para za to jer kupuje se knjiga samo da bi se pročitala naravno to je pravoсходno ali sve što izvuče znači sa 7, 8, 10 strana za knjigu da budeš nagrađan. Znači izvojiš par eura, kupiš knjigu, za svaki taj euro što je Allah nagraditi, jer to je velika investicija. Pročitaš bilo šta iz bilo koje knjige, bićeš nagrađan za svako slovo. Sprovedeš to u svom dijelu što si pročitao, bićeš nagrađan za to. Nekome preneseš to što si pročitao, bićeš nagrađan za to. Nekome posudiš knjigu, bićeš nagrađan za to. Nekome pokloniš, bićeš nagrađan za to. Ako ni U kaburu, kada nam ostavljeni, ispušteni, doće nam možda svjetlo i se lapi, kazu će se, kupio si tog dana knjigu, sad sve sa tvoj dijete, tvoj, um, tvoj pravunup njome služi, on je našao, tamo koristi, te vidi je nagro. Znači, s knjigom je čovjek uvijek samo na dobitku. Upozorjenje nemladnjima, znači jedna knjiga koja je napisana prije više od hiljadu godina. Jedan čuveni autor Ebolese, Semer Kandi, Ona se u, u, u izvorniku zove naravskom vijeku kutim viklu gafilin, upozorenje, nema ravni. Pasta je, kad čovjek uradi nešto iskreno, Allah ostavi baričet na to i to ostaje godinama, decenijama, vijekovima. Ova tiga je napisana prije više milijadu godina. I evo sada je progredena na naši esak. Znači, kad se nešto uradi iskreno. Ovaj čovjek, najdraži nadima, koji bio fekijik. A feki bi danas mogli previsiti kao doktor islamskih nauka. Naime, tako ga je prozvao u snu Muhammed Aleyhisselam. Kaže, kad se napisao u knjigu, bio sam u Medinu. I zaspao sam u džamiji poslanika u 817, to je Revdi, to mjesto se zove, jedan dio u džamiji poslaniku je zove Revda, odnosno Dženecka bašća. I kaže, sanjao sam u 817 kako mi uzeo taj rukopis i zatim mi ga vratio. I rekao je, o Fekihu, znači o doktore, o učenja učenjač. Kaže, kasnije sam pogledao, video sam da su neke stvari izbačene, odnosno ispravljene u mojom rokopisu. Da pa mogu paznati kao da je znači, recenziju ovej knjige učinio lično sam Resulullah Muhammed A. Tako da je s toga preporučena znači, knjiga koja ima tema, preko 500 stranica, nešto zvanredno, i mislim da je jedan veliki kapitan, jedna od knjiga sigurno na našoj mjeziku. Domaćeni su me zamolili da shodno u temi večeras da kažem nešto o knjizi koja se zove za prečačeni dženski napitak. Ovo je znači životopis Muhammed Ali Hissalam. Ako ovo čelas nije dovoljeno, ako smo nekom je probudili želju da upozna još više, Muhammed Ali Hissalam, ovo je izvanredna knjiga. Ovo je znači na naš jezik prvi preveder životopis zove se za prečačeni dženski napitak. Dakle, ja sam uz ovu knjigu moje suza uh, provjeti. Pročilo sam je sigurno svijetak puta u životu. Jedna od najljepših knjiga koju sam u životu pročitao Tako da mi je zadovoljstvo da je predstavim i mnoge generacije se odgojilo za ovu knjigu i evo, velika je znači i sva imati mogućnost u ovu knjigu će raz Moje je znači ja treba da kažem nešto do njima, rekao sam ono što, što osjećam i mislim da je dobro. Ja treba završit ovo svoje obraćanje i posebno ovdje os molim za pažnju, jer je ovo knjiga koja se zove Riječi iz srca. Niga znači, Moje supruge koja je izašla jučer tračno iz štampi. Mi smo krenuli na ovaj put, nismo ni znali znači, da, da će ova knjiga biti. I onda smo rekli da ćemo napraviti jednu, tako reči, mini promociju. Znači, Riječ iz srca, 24 pjesme, ako se ne varam, i 10 poučnih priča. Sve su sa islamskom tematikom, sa islamskim, ne kažem, the ground-up. Svaka mi je ili Allaha, ili Islam, ili poslanika, veže nešto iz naše vjere. Tako da je ja sčalom preporučim svkome ko želi da sa ovom knjigom obradi. Ja nisam bio ljubitelj poezije, pravda mi kaže, nije subjektivno, ili objektivno, dok nisam ove pjesme počeo da čitam. A onda sam zavolio toliko poezije sa svakoj knjizi priesan preskakao, je su stihove, sad kad vidimo obavezno ih pročitam po usporedinjci. Tako da ovo sam samo subjektivno, rijetko mogu naći neke da se mogu uporediti sa ovim stihovima. Evo provjerite sabe. Sablja pozvao sam, ja sam autora tako dogovoreno, u 2-3 ona kaže ništa ovoj knjizi. Tako tu bude na mala tako, promocija, ovaj, baš mada nastaviti da bude nekih pitanja, da će biti odgledan s mesta. strane. Budete slavodi da pitate profesora, što vas interesuje. Profesor ću govori s najboljim odgovorom, koje ne <laughs> više sam bio pristao, ja sam to učinio. Sada ćemo možemo obezanamo za temu. Evo, Ja da vidim naš troš odgovor, naš na početku zadržavam pravo da, da se, ne mogu. O, pita je asi nije vaše što je Nije, nije Ima naše vičeračnje. Vičeračnje, se bude Ima je rilo dio našeg časa što. Učesno sam da se mojoj uvidzam u teo, primarno se znači kompros repar. Dobro je bilo. Kad ja budem inšala u klinu muziku doni onda možemo pričati za to se kruči znači pitanje je važno i prose možemo reći što sufizmis do tendencije porasta širenja od našem prostom da je fikcija, poput romana i drugi književni dijelak zabranjeno u islamu? Mališko je pitanje. Ovo su osnovi je dobra pitanja, ali kad je ovo dozvoljeno i zabranjeno, ja osnovim odgovaram na ta pitanja. Znači, nije ono što ja istalno oživljam, čime se bavim i što izlučavam, nije to moja tematika, dozvoljeno i zabranjeno. Osnovim halaliharam, hal, hal, to je pitanje fika, ja se osnovim Time nevajim dajem, znači, onima koji su kompetentni da to odgovore. Je, tako da, ovo pitanje, među osmet, nekom i ko dođi sljedeći put ko se time više bavi. Evo, u sufizmu mogu kazati nešto. Sufizan je u svojim početcima imao dobre korine. Sufizan je u stvari bio jedna, jedan, jedan a, pokret siromašnjih muslimana koji su došli iz raznih dijelova arapske pustinje, čuvši za Mohameda lajselam, nastavili su u Medijini i su uglavnom na sofama Medijinske džamije. Odakle je od, jedan od naziva Sufi. U drugi nazivu oblašili su grubu odjeću na sebe, a, od Sofi, od Vune, pa je to naziv Sufi. Znači njihovi početci bili dobri, to pa su bili dragi ljudima Mohameda lajselam, A, ljudi koji su živjeli po sunetu, pratili Muhammed al Drugi, što, što je važno nešto za je Sufizam, jeste kada se islamsko umetu nakon nekih stotinjak, 150 godina, nakon što je Muhammed al-Sallam na Tiret, javila se tendencija Dunjalu ka ulaženje ovog svijeta u, u srca. Mislim, znači, došava se ono što je bilo suplet, ono što je Muhammed al pa se jedna grupa ljudi povlači znači iz društva, okrećaju se tom askertizmu, skromnosti, izbjegavanju zine, taj lukrasa i ljepota ovoga svijeta i nazivaju se sufijem. Znači, to nije bila loša stva. Tiče današnje sufizma, tu sigurno ima i dobri i bogobojazni Allaho i Lagova, ali ima tu neke stvari koje se odšle malo van kolosijeka, van znači puta koji je trasira ostaje vrame dali ih sa lampi. Ja sam zatim na početu samo podavnje rekao da je put kada se postiđa lahva, ljubav, džene, njegov oprost, slijeđenje, striktom Muhammed Ko želi tako i ko može tako da, u svojom uslovnom vremenu, o kojem žije, sam to kroz govorio, to je najbolji put sufije ili taj, ti koji se zovu sufirne pomenje, znači nema potređa da se mi nazivamo, pored imena muslimani, Allah Željšanu kaže, gude se lako muslimina, on nas je nazvo muslimani. Čim, znači, neko pod imena muslima vide, pa hoće nekakav, prije koji bilo sou, složena firma, imaš podogranke, pa mi nećemo taj sou, nećemo uslimati do neke podogranke. Ja sam Hanefija, ja sam Šija, ja sam Sufija, ja sam ono, ja znači već tu neke stvari nisu, nisu dobri. Tako da mislim da koje kod svakoga ima dobri stvari, ima neki koje su za kritiku u kojima se da razdobarati o potom potom. Samom zikru. Što se tiče zikrat, spominjanja Allaha, svaki zikr je alhamdulillah, svaki zikr je dobar, ali ovo večera što smo mi došli u ovoj zikrat, mi smo spominjali čitav noć, znači ovdje, kad se skupili Allaha, njegova poslanika, učili smo ajeta, hadisa, to je zikrat. A ovdje posljedno smo kukati, ali zikrat, alhamdulillah, to je to. A, tako da i tu ima neke stvari gdje se malo odšlo u neke, neke um, dubioze u kojima se razgovarati, ali zikr ko zikr, spominjanja Allaha, muhamdulillah, je sad dan spominjanja Allaha, željšanju. Svaka situacija, recimo ulazak u u u, u ovaj muškhi gdje vidimo prije šest puta nimo, htjeli ne htjeli, takav čovjek ko aptezionomija, ulazi se slijemo mnogo izgovara da se izgovara se zikre, izgovara sallallahu alajhi wa sallam, inni a'uzu biki min khubusi wal khaba'is. Izazis se desno mnogo izgovara se kufranete. Ulazak kod džamii, ulazi se desno mnogo izgovara sallallahu yaftah li babar rahmatik, iza li se. Lijevo mnogo izgovara sallallahu nasilni minal shaitanir racin, znači to je stav u čeli sam ja pregledao opet ovaj jesmo li, jesmo li ovaj, muško i žensko žem to više puta, možda 80 puta, to toliko dali, ima muškarac samo 10 puta stalno mora se ogledati, mijenja frizuru. Čem se sam je znači to je situacija što znači sve to rizika i stalno spominjanja na taj zikr je Elhamdulahu. Posebno mjesto prvih rizika ili neke ekstra sad ove ovaj, situacije, mislim da to ko ko, ko je u to našao svoj spiraj da mora da taj. Na mislim posle ovoga zika Kur'an od ale selam. Metoda. Već su ta jutarnji večernji zikri ja sam to napisao tu knjigu Otmene o najamjenje. Ovaj znamo li šta jutarnji večernji zikri. Muhammed al-selam je posebno posebne zikrove učio za Saba ječama. Na to vreme kada šejtani djeluju najviše. Straksam namast kada na se šire i po zemlji napadaju ljudi, tad treba da bude jači zikr. Posebna zikr z ostali na nazad. Onda, posebno dove koju ću ujutru i naveće Muhammed Ali i Salaam. Muhammed Ali mi bi ga mogli nazvati i zahvalni Allahov rop, jer on klanjao toliko uročiti. To znači odgovor onima koji kaže, a nežda klanja moje, ja vjerujem srce, jer moja duša je čista, pa najčišće srce i dušima, Muhammed To koje staju na maazu, da bi mu noge otekle, Pa kad mu žena njegovaj iša, pripomnijemo, radi onih ga kaže, lago poslaniče, pa zašto je toliko lago, je oprostio sve grijehe i potoni i, i buduće, ono da je sedam o, rečeno onako formalno, on kaže Za, da ne budem zahvalan na lago u želeštanu Znači ovaj, to je ta jezik, Moghamed Ali i ta zahvalnost, i ovaj, mislim da to dobro da znači dobro. Ovaj, možda ćemo, kažem, kad izdađe ta knjiga više u temi, da li Muhammed sallam bude obaviješten kada se donose salavat na njega? Avo je pitanje koje je isto lijepo vezano za tijemu. U jednom predavlju se kaže, ili više pisa, pardon, ima otrame, koji govore da Muhammed sallam zna i bude obaviješten kada mi učimo salavat. To je to što sam vam rekao također u toku predavljanju, mislim, zbog toga nisam ništa izostavio, nadam se, da, da kada čujemo njegovo ime, da ga neko spomini, ili kaže Allahu poslanih, ili Boži poslanih, da kažemo sallallahu alaihi wa sallam, ili mak Uh, to on bude obaviješen u ovome time dobijamo nagradu i kaže ti vaši salavati koje željete će biti sebe ili razluh da se mahamda veselam zdruzima ali čini šefar za vas na sudnjim dan, da preko toga bude oprošteni grijesi, da salavode u dženet, sačuva dženet i tako dalje. Tako da znači ima to sve dan što petko, petak je dan džume, poseban dan kod alaha dželšanu, I tog dana povećajte svoje salavate, što češće izgovarajte Allahume salira Muhammedin, Muarali Muhammed, znači oni salavati koji se učuju na brazu, Allahume salira Muhammedin, Muarali Muhammed, Allah, Allahumma salira Muhammedin, Muarali i Osirin i tako dalje. I oni obavio što tim se salavati pretočavaju. Znači kažem ovaj tamo mujo iz, iz, iz, iz Sarajeva ti salavat ovaj kaj iz tuči uči salavat, ovaj iz Meke i Medine, znači to dolazi do njega, to je njemu, znači radost, نشبي رست سذك المتي ووش سيد الخطي جد كل الأب عن المك يدي عميك ح حمووكحلمو طب رحمد الفعلي أو محمد اسم تتسامى باسمي كالأسماء جئت والناس في ضلال وجهل رحمة أنت أرسلتك السماء